Kapitel 32. Etter disse hendelsene og denne trofaste kurs kom Sankrib, kongen i Assyria, og begynte å invadere juda og leire sig mot de befestede byene, Och han tänkte på å bemektige seg dem ved å bryte in i dem. Da Hiskia så at Sankrib var kommet med ansikte vent mot Jerusalem for å føre krig mot byen, besluttet han sammen med sine fyrster og sine veldige menn å stoppe til vannet i de kildene som var utenfor byen og de hjalp ham så. Dermed blev mye folk samlet, og de gikk i gang med å stoppe til alle kildene og den bekken som strømmer mitt gjennom landet, i det de sa, hvorfor skulle Syrias konger komme og finne rikelig med vann? Videre fattet han mot og byggde opp hele den nedbrutte muren og reiste torn på den. Og utenfor byggde han en annen mur, og han utbedret volden i Davidsbyen og laget kastevåpen i stor mengde og skjold. Han satte så militære førere over folket og samlet dem hos sig på torget ved byporten og talte till deres hjerte i det han sa, «Vær modige og sterke. Vær ikke redde eller skrekkslagende på grunn av kongen i Assyria og på grunn av hele den folkemengden som er med ham, for det er flere med oss enn med ham. Med ham er en arm av kjød, men med oss er Jehova vår Gud for å hjelpe oss och for å utkjempe våre slag.» og folket begynte å støtte seg til Hiskias, judas konges ord. Det var etter dette at Sankrib, kongen i Assyria, mens han var ved Lakers og hele hans rikes stridsmakt var med ham, sendte sine tjenere til Jerusalem, til Hiskias, judas konge, og til alle de judeerne som var i Jerusalem, og sa, «Dette er hva Sankrib, kongen i Assyria, har sagt.» Hva er det dere setter deres lit til mens dere sitter stille under beleiring i Jerusalem? Er ikke Hiskia i ferd med å forlede dere for å overgi dere til å dø av hungersnød og av tørst i det han sier, Jehova vår Gud skal utfri oss av Assyrias konges hånd? Er ikke Hiskia selv som har fjernet hans offerhauer og hans altere og så har sagt til Juda og Jerusalem, foran ett alter skal dere bøye dere, og på det skal dere frambringe offerøyk? «Veter ikke hva jeg selv og mine forfedre gjorde med alle folkene rundt om i landene? Viste landenes nasjoner skuder seg over hodet å være stand til å utfri sitt land av min hånd? Hvem var det blant alle gudene hos disse nasjonene som mine forfedre viet til til lintetgjørelse, som viste seg å være stand til å utfri sitt folk av min hånd, så deres gud skulle være stand til å utfri dere av min hånd? Og nå... La ikke Hiskia få bedra dere eller få dere på denne måten, og tro ikke på ham, for ingen Gud hos noen nasjon eller noe rike har vært i stand til å utfri folk av min hånd eller av mine forfedres hånd. Hvor mye mindre vil da deres Gud utfri dere av min hånd? Og hans tjenere talte enda mer mot Jehova, den sanne Gud, og mot hans tjener Hiskia. Han skrev også brev for å håne Jehova, Israels Gud, og for å tale mot han i det han sa, «I likhet med landenes nasjoners guder som ikke utfride sitt folk av min hånd, slik kommer heller ikke Hiskias Gud til utfri sitt folk av min hånd.» Og de fortsatte å rope med høy på jødene språk till folket i Jerusalem som stod på muren, for å gjøre dem redde og förfärdet för att de kunne innta byen. O de fortsatte å tale mot Jerusalems Gud på samme måte som mot jordens folks guder, som er verk av menneskehender. Men kong Hiskia og profeten Jesaja, sønn av Amos, fortsatte å be angående dette og å rope til himmelene om hjelp. Jehova sendte så en engel og utslettet en vær tapper veldig mann og leder og fører i Assyrias konges leir, slik at denne ventet tilbake med skamfullt ansikt til sitt eget land. Senere gikk han inn i sin Guds hus, og noen som var utgått av hans eget indre, felte han der med sverde. Slik frelste Jehova Hiskia og Jerusalems innbyggere av Sankribs, Assyrias konges hånd, og av alle andres hånd, og ga dem ro rundt omkring. Og det var mange som kom med gaver til Jehova i Jerusalem, og med utsøkte ting til Hiskia, Judas konge, og etter dette ble han opphøyd i alle nasjonenes øyne. I de dager ble Hiskia dødsyk, og han begynte å be til Jehova. Da talte han til ham og ga ham et varsel. Men Hiskia gjengjelte ham ikke i samsvar med den velgjerning som var gjort mot ham, for hans hjerte ble hovmodig, og det kom til å være harme over ham og over Juda og Jerusalem. Men Hiskia ydmyket sig for sitt hjertes hovmod skyld, han og Jerusalems innbyggere, og Jehovas harme kom ikke over dem i Hiskias dager. Og Hiskia fikk etter hvert meget stor rikdom og herlighet, og han laget seg forrådshus for sølv og for gull og for edelstener og for balsamolje og for skjold og for alle de atroverdige gjenstandene, og like så forrådsteder for grødene av korn og ny vin og olje, og like så fjøs for alle slags husdyr og fjøs for jordene. Og han skaffet seg byer, og like så buskap av småfe og storfe i stor mengde for Gud ga ham svært mange eiendeler. Och det var Hiskia som stoppet til den øvre kilden til Gihons vann og ledet det rett ned mot vest til Davidsbyen, og allt det Hiskia gjorde fortsatte å lykkes for Och slik var det ved Babylons fyrsters talsmenn som ble sendt til ham for at de skulle forhøre sig om det varsel som hadde inntroffet i landet, at en sanne Gud forlot ham for å sette ham på prøve for å få kjennskap til alt som var i hans hjerte. Og Hiskias øvrige anligner, og hans gjerninger som ble gjort i kjærlig godhet, se, de står oppskrevet i profeten Jesaias, Amos sønns syn, i boken om Judas og Israels konger. Til slutt la Hiskias seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i stigningen opp til Davids sønners gravsteder, og hele Juda og Jerusalems innbyggere viste ham ære ved hans død. Og hans sønn, Manasse, begynte å regjere i hans sted.